Atu selamu ale rasulullah Muhammedin uale alihi washabhi e jmein. Allahu Jan Allah falenderojm, do vetëm për tinë ndihmën e falë kërkojm. Pa sallavdat dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhammedin sallallahu aleihi wasallam dhe familjet e shokut dhe të gjitha qi që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndroholazor në takimin e kaluar kemi folder për Një udhëthim të veçant që e ndërëmori pejganbiri sallallahu alaihu sallam Një udhëthim i cili, pa dushim, u shëqvua pastaj më nxarje të e të rëndësishme dhe zhvillime që i dhenë kahje të rëndësishme dhe tjetër misionit dhe punës që bënd të Muhammedi sallallahu alaihu sallam Kënë përmendurë se Muhammedi a.s. unës nga Medinaja më një grupë të besimtarve për të bërë umrën të vizitanë me kënë e shajnë dhe të bënë atje ibadetet që zhutë gjëllevuale va wa kështë mësuar të vafënë dhe të qabës e tjera që kanë të bëjnë me umrën mirë po po sa kuptuan koreshët për këtë vendim, u alarmuan dhe u mobilizuan dirë në atë maso që ishin të gatshme dhe të bëjnë luftë. Ndërsa Përgambini sallallahu a sellem kështë ndërmarrë të gjitha masot që të dërgën të sinjole të qarta se nuk kështë të qëllim luftën. Ishte njës për umre, ishte njës për i badet. Përndaj, marja kurbanov me vete të se të ishën të shëjuar se janë për të thyrë në meke i hramat pas taj mungese e armatimit që zakonisht përdoret në për luftra gjitha këto ishën shenja se i dërguari sa dhe lasën nuk dën luft mirë po nuk ishën të mjaftushme për korejshtë të meke dhe kërës kësaj korejshtë nuk dëshëronin që të lejërin që pejgamberi S.A.S. të bënë asë umre. Nga se këtë e kuptonin si një loj hyrje triumfuese të pejgamberi S.A.S. në meke e që kjo do të dikonte në imajnë dhe në autoritetin e korejshve në mesin e arabëve të tjërë. Dhe pejgamberi S.A.S. se kurse këtim përmandur u afrua dhejëri pak hapa para se më ufud në haram. U ndalë Në një vend të qërët Hudejbia Hudejbia sot në këtë ku është një lagje e mejkës që gjysme asaj është në haram e gjysme asaj është jashtë haremit në pjesën që është jashtë haremit aty u stacionua pejgamberi S.A.S. So si kur që e kemë bërëndër aty edhe u lëshua devej ty, so e aty dhe pejgamberi S.A.S. e mori signal të qartë që më zërëdhëm e tutje u afrua afr haremit dhe aty u stacion E kërështë e me kështë ishën shumë të interesuar që të shohen ga dëshmërin e pejgamberit Alehi Stratu Samë, vendësëmërin e ti, po edhe forcën e ti, ushtarake që pastaj të nëmërin në hapat e duhar. Ata ishën mobilizuar dhe ishën të gashim për luftë. Mirë për pejgamberi Esa Sallem nuk e dënë të luftën. Dhe kemi përmendur se kanë filluar tashma të dërguj njerëz nga pale atyre që të provojnë që të arrinë ndë një marveshje me pejgamberin sallallahu aleyhi vësallam edhe pëse aj që përpozojnë marveshjen edhe aj që përpozojnë mirë kuptimë në shtë kush Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam i pari që erdhin nga ana e koreqvi deleguar ishte Bodejl ibn al-Varqah al-Khuzai nga fisi veni Khuzaa dhe sënë realisht eshin allaah pejgamberit alayhi salatu wa salam dhe dërgoën kët kuptim të afërsisë Muhamedit alayhi salatu wa salam dhe Muhamedi alayhi salatu wa salam i dha çartas shënjet e qëllimit të tij. Andaj i tha këtij njeriu që të dërgon mesazh kur resh vet Mekës se pejgamberi ka ardhur për Umra. Dhe I dha propozem për marveshje, nuk e thënë që kora ishtë i ka lodhë lufta, janë shkatru ekonomikisht nga lufta, nuk keni logaritë vërëdhëni me luftë. Pra nda e dhe është mirë që të pranoni një lejnë marveshje që hapë një rrugë të komunikimit me tjerët. Nëse ju nuk dëni, bo mësliman, mundësën njerëtve tjerë që realisht të kanë mundësi me ndëgju fjallën e zotitëmë. Dhe gjithashtu, edhe i thirin një islam pejgamerësëm, kore ishte mekës, që të futin fene zësë gjellë u hala. Mirë për në qovësa ata tërkët refuzojnë dhe këmgullin dhe insistojnë në luft, ata rëta pejgamerësëm ka me i luftu dhe infërimu në fundit. Të këptim, kjo është opcioni i fundit që rajshë po më diturani, nuk po më leni asë në rrëbëdore tjetër. Dhe këj njeri shkaj me për cilë mesajën e pejgamerit s Mirë po, ju të gjithë korejshtë e mekes e marën këtë seriozeshtë. Disa asë nuk deshe me ndëgju, mi po njerështë e menëshmë të korejshtëve, e marën mesajën seriozeshtë. Por ende, dëshonë që, qikonin se sashtë, i vendosur pegamësën për t'hin meke, dhe që kanë që se këta nuk kellojnë. Dhe sirë situatë, sashtë forësë e pegamërit, sallallahu a sallam. A ne i dërguan njën nga njerështë më autoritativ në Mekë. Një nga më të njohurit në Mekë, Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Ky është njëri i dy që e dërguan Kureshti në Mekë tek pejgamberi alayhis salam. Urwa ishte njëri me autoritet, po ishte i mëancur dhe ishte vëlprak, nga se kishte përvoja mënda në, në këtë çështje të negociatave të të, të marrveshjeve, të bisedimeve kësaj rradhë dhe Kër shkët e këpjegamiri sallallahu a sallam, Muhammed e se në një adhatë njetën. Në mëhonë, marveshja, hapë një rrugë, ose në kemi të të rzidhi përve se të luftëm dhe në frimin e fundit. A ju e dini sësa, po i kushtën luftë a ju vë, apëtën. Nga se pjegamiri në qdo ditë, shtohaj. Nëse kërë ishet, qdo ditë, hëpënin alatë, dhe forës, dhe tërinë, në betej. Orwea kur apo kur Venusuri dhejë që të bën një lloj manovra po të dytë të ult që të shkakton një lloj hutie edhe për qarën mes na sahabët e pejgamberit alaihi sallatu wasallam. Dhe i tha Muhammedit alaihi sallatu wasallam: "Kë e ke dëgjuar prej arabëve se e ka luftuar në sfarrosje popullave. Ëm ti do mund të shkajë kur kur s'ka bó. Dhe e dyta tha un po shon në mesin e këtyn e djambave, në ashabët e pejgamberit. Nëse kimi thon se pejgamberi ka me sa vet 1400 vet ishin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha un po shon në ftyrën e këtynë. Në më thon një lloj një loj lkundje dhe në qasën e parë këta të lojnë nga se këta nuk jenë një fisit në, në aje që të mbron ty dhe aje që të ringati ty është fisit ata ringati mirë po fisit kombinuara një është të arën nga bërë ndryshme s'kan më të të menet me ty në qasën e parë largohen atë dhe kështë e tendens me më shka këtu një loj lkundje dhe përqarën në mesin një asabët përgamerit sëllallahu a Ishte dëmon e, gabim shumë uroja Kënjë nuk i njëftë e ashap njëf të, të pegamerit Kënjë fliste me parametrat e, e shushni zvet E fliste me, me ata që i njëte Po këta ishtë tjër Atër i pari që ragoj dhe ashë për usull me të Ebu Bekri Radiallahu ta'le anhu Sa që e përdur një fjallë që zakonisht arabët fynin me të eftër Që kjo nuk është e në fjallur në Ebu Bekri të e prejku dhe lendojt thell e bubekrin dhe pejganbiri salatu o salam heshti u ala shabet për gjigjen dhe kështura e goj e bubekri radiallahu ta'ala anu krasa bubekrit uruja gjatë qëndrimit që ishte aty pa po gjra qëdismet u um, mahnit nga ky lojalitet u mahnit nga kja që e bënin ashabët me Muhammedin s.a.s. Do me thonë, kër ka shku në, në meke, me e për cilë gjendjen, thotë, nuk kompon njerëz që e dojnë diken, që i rrinë gati dikujt, që janë aq lojal, sikur se këta njerëz dhe Muhammedin s.a.s. nuk kompon kështu, o për, nuk kompon kështu, nuk kompon kështu, nuk kompon kështu, nuk kompon kështu, nuk kompon kështu, nuk kompon kështu, n A i thot, ju që shpejtonin me e zbatu kërkes në ti Ata shtyheshin kush po e mërë përsi për kërkes në ti dhe urë në tija Në nësë kështë nëvej e me urnu Mi afton që a i me propozu dhe me kërku dhe ata që Të shtyheshin se kush po e zbatu urë në tija Ma gjithat urveja radiallahu ta'l ta anhu Thot a i edhe pështymo kërën zetën nga goja Nuk lenin të prekte në tokë Shokët e pejgamberit alayhisalatu wasalamu. Dhe kur apoon kur është kth, qe u dhan don të kuptojëse ne usht se forca e islamizmit është e shtuapur. Dhe se nuk ka zgjidhje tete përse marrveshje. Po prapë ngudërzuan ata. Prapë tentuan me lojë ka dhe manovra politike apo me e zbe qëndërimi në përgamerit a lehi sotësam dhe që ata të dalin të fort nga se përkoreqt ishe shumë rëndësyshme me të rëguar a bëse ka ardejt e mekja dhe na nuk e lamë me hiopë që të dëmësurin një loj forca nërsa përgamerit ishte i vendosur që mos më këthy pa diqka ja marveshje ja luft atëherë e dërguan i një njëri e një qullëqur Holis ibn al-Qama. Kujniri ishte zotri dhe i parri i një fisit të njohur të arabëve të asaj kohe, Alad me Quraysh. Por ky fis ishin domosdoshmë njerëz fetar. Ato tylen po të njohur si fetar. Dhe kur e pa pejgamberin sa son këtë njerë duke ardhur, çfarë tha? Tha, "As duke ardhur ky njerë me emrin e ju" Tha kjo është nga fishti fetar. Me këtë s'ka, s'ki që ka besitë dhe me këtë. Vëndës një përpara kurbanat. Qitë një përpara kurbanat. Am. Ai kërë afru, po i kështë kurbanat venduës të të sejuar, i pa një është një hrama, asë nuk o afrua. O këthyjët e kërështë, tha o borëa. Njëri kërë umërën e bo. Se kështë e fetar. Në në këti i la, i la për shtypi kërë gjenjë. Thë, psk, nuk pash arm, nuk pash Lene një në hatë, futët në qabë. Edhe kjo, do mon, ilku në një koreshtë. Do mon, se qëndrimi ty në vazhdimisht nuk po asë përkroje. Për kundra zi, gjitho kush që po vjen, po vjen me një përgjithje të kundrë të asaj që e prindu koreshtë e mejke. Shëkoni sa, so, sa so negocjata, sa so para negocjata, para hudejbje, sa plan. Të katër të edhegojnë, një i tjetër e ka pasën po më kerë rizë, pa i s'ka qenë njëri një mirë, s'ka qen duke ardha pa pe peygamberin sa san po vien filani po sa burrë mirë kjo zgjen me një të mirë atë. Ëh i para preguedit ashabe çë me çet kujdesum. Domthon me k maçi po viena. Edhe kë në krye të punë pejgamberi sallallam vendosi me dërguat i ka pi ashabët tin me këtë atë. Çë drejt për drejt. Domthon ju po dërgojnë njerëz ku e dijnë me çka po kthe natë ajo. Çka po i tregojnë? Unë po tregojnë njëri peme, më tregu në amën time se çfarë qëllimi kam unë atë. Atëri tha Omar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Ngritova dhe shkam me këto. Ngase para kti e kër dërguoi pejgamberton një njeri tjetër. Mirpo ai skişte rastak mekë. Skishte nuk kishte autoritet. Dhe ata domohoi tentuan më evro. Tentua Mirpo e shpëtoi dikush me tyrën që thona që Masë në detë zëri se pëjvrajmë delegatit të përë. Atër përgamerës onë deshti me dërgu di kënë me më autoritet të korejshtë e mekës për me dërgu mesajnë e qarë se nuk këm marrë me luftu, këm marrë me bërë omrë. Atër i thaë Omeri më në Khattabet radiallahu ta'ala anhu, por Omeri thaë ojë dërguari allahot, të jedin në monë raportin të emë me korejshtë, të guptim sa këna luftu na me tapën, atër i edin që e i kë Dhe unë s'kom asni përkrahin meke, s'kom fis, s'kom njerë që si përkrahin mua, pra dhe nësëm dërgana tje, e binë qëfar të tjetë përfundimi jam. Unë, unë e përshkoj, përveç kam në mbra, kom me luftu me ta dhe kërna me aprish punën, dhe në përgjame sëmë heshti, dhe në këtë heshti, Omeri tha, oj, dërgojë e latë, dërgojë i Othmani më një afanin, dhe othmani ishte njëri me respekt të kërë ishte mekes, edhe kështë e endefisën që e përkrahte në meke, mirë po edhe kështë respekt të fërën. Përëndaj edhe e kam përdurë si, si një loj nga njëre lutje që e ka qenë në formë të një poezija, dhe më dhonë të dashtë zoti si kurejsht e dojnë një thmanë në fërën. Dhe më dhonë qa që me dojnë këta thmanë, që është me dojnë zoti të i bëllë e kjevën. Kurejsht ka në më shrapënë. Ne e ka pasë respekt, ka që njëri i sështë shumë e dukumë. Respekt ka pasë të kërë ishte meke të të të të. Dhe othmanë, radiallahu ta'alanu, mërë devën e ti dhe nisët në hy në meke, apëtët. Kër shkon meke, e presin, no? edhepse, ju mirët. Dhe othmanu a përcijl mesajt e pegamberit, sallallahu sallamu, ato, ato ishte ebu Sofjani dhe paria ma dhe mekes, po e ndëgjojnë a qepu po, sot Osmani radhiyallahu taala. Dhe Osmani tha, "Kemi or umra me bu. Dhe çobeja nuk është e juaja, jeni kujdestarët e saj. Nuk ka qenë traditë e arabëve me anël di ken pe çobës. E na dini shumë mirë ju se çfarë pasojë ju ka sel lufta juve. Nuk është në favorin e juaj me luftu. Jemi shumë vendosur dhe jemi shumë të fortë. Juftoj që të bënë një musliman Të lani këtoj në ata Ti këtheni rrugët zotit Nga se Zotit Gjellewala Ka me e ndihimu këtë fej Zotit Gjellewala Ka me e bënë me triumfu pejgamberi ti Në mund ka të keni, po lodheni Vech dhëtë këtë viktima Dhe dhëtë këtë humja Në në heret avon keni me Ju në shruk të pejgamberi Pra në bëjnë i sad Ose përndyshe Ju përët ajo që ju ka thënë pejgamberi Maon, nëse nuk doni së nëmbetit e pos maon, të luftojmë dheri në furimu në fundit kore shte me kësë nuk u pëlqohu kje fjalli othmanit mirë po raspekti për te po edhe autoriteti ti dhe për kraja që e këzante nuk i leqet ndërmari ndër në një masë këndër ti për i than pësa nuk banë ti të vafë që e ku ki qabër batit Dashja, realisht ndiku, më ndikoi moralisht tek Osmani radhiyallahu ta'ala. Me pa shikoni tërbirin e sahabëve, ku është të këta me sy këta njerëz Allah. Të do ka duhen të, të pa thyeshëm këta njerëz. Allah i tha, "Vjen turp prej Zotit që unë votoj taon çoba e dërguar i ti i burgosur jashtë polemit e Imrana, kurse po ia. Nuk buni tavaf çoba, për shkak se i vjen turp qysh unë më bó, e pejgamberi e asan, të von poprat me, me, me hinë meke, nuk e me bajkor. Ndërkot duke negociu othmani me koreshë të mekës, një grup, djelmosës koreshit, në avanturista, tentojnë që me provoku pejgamberin sallatë sallam, dhe që me shkaktun, i faloj konflikti që me doll e një ketë, që në dashtë e përmarvesh e mirë po, usullmuam. Atërë pejgamberin sallatë sallam, organitë një sallatë sallam, dhe me Me, me lehësi, pavëshësi, i lidhen këta djem, në të kuptim nën, që, që, që nuk lejuan me, me, me, me, me, me, me u shëndru kënë konflikt të përgjakur, dhe u shkaktin e të lëvi, në këtë të lëvi u përrape dhe një lajmë se është vërra a thëmoni në me e këmta. Dhe së këshin lajmë, për i kam e marë, ata korepon që këtu u sylvuan, ati lajmë u përrape, thënë me siguri, korejshtë e me e kështë në mëhon realisht nuk po dojnë të dhe në posë një uftës aftëm. E atër këmënë i lojnë i pejganënën së othmanin vëra, dhe kërë ishte me dërëtetit pa të nërëshme, po dërgujmë ambasadorë pa e vëranë, edhe kërë othmanin, atër pejganëberi së othmanin organizajës hapët e ti, të këmëblën të kënjë dru, të kënjë përmë të ofër në hudejbje, dhe pejganëberi së othmanin, u mori besatimën ashaba sikurse kanë Buhari, besatimën, domthonë për qëndrueshmëri te vdekja. Nuk kena më largupi këtujt. Atëherë sa, domthonë nuk e morëm hakun Osman radiallahu taala alaihu. Kjo ishte tashmë serioze aftë. Kjo ishte tashmë serioze aftë. Atëherë pejgamberi esasën vendosë dorën dhe ashabët vendosën dorën mbi të që t'i japim bekim dhe kjo u quajt bejatu Ridwan. Besatim i rridhuan. Pse rridhuan? Nga se Allahu Gjellewala tha, Lekhade radhi Allahu. Allahu Gjellewala i kështë i knaqër. Apo? Në ata të zëtë, të japli në ty besën, të hëtë e shëgjara. Nërë atë drunin që, u besatënit jo, që qëndërënit diri, diri në fond me pegamberin sallallahu sallam. Dhe për ta, për këtë grupë njerëzësh, të muonë, Allahu Jalla Wala zbritja jeta, por edhe pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam tha, nuk kam preq zjorri një diun që më dha dorën nën adrua, fa. në Adrufa. Është dhe i tha pejgamberit, "Sa ti jini, njerëz më të mirë mi ftyr në tokës, më të mirë si ju nuk kafto." Ky qendëshmëri e juaj, kjo besnikëria juaj, realisht ju ka bërë që t'i jeni njerëz të dorës dhe kollogje të Allahut. Mirë, po kjo spekulim për Uthmanin, nuk vrahtë Uthmani radhiyallahu anhu. Dhe kërë kërë ishte me këse panë Se në mënë këta ishin vendosë Dhe kërë këmgullje Filuan që Të mëndojnë seriosisht Për një marvej e shëftën Dhe të nërëvej e dërguan Suhejli ibn Amr, i më nëmër I cili dhe më thonë Edhë nga anë e Mekelive kërështëve Të kërë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Suheil është fjalë saher djyraba. Sahal është diçka e lehtë. Apo dhe kur e papekon Suhelin, përgzoi mbi bazën e amrit i bazë në tij. Tha inshallah është përgëzim ardhi e këtij njeriu se çështja po shkon te ule suf. Suhelit po vjen më letzim afat. Dhe Suhelit drurza ka qenë i orobluar Bdër. Ka qenë nga oratorët e Qurayshëve të Mekës. Donë e ka e ka përdor gjuhën, donë ofcid çka post gjuhsura për më esulmu vazhdimisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur e kan kapën umere tha ja rasulullah më lejo t'ja nxirrë gjuhën që mos ket mundësi mo kur kë më tërë ty as vendoset apo tha pejgamberi jo jam, jo, po jo kështu. Atë i thonë Umere ka fol kështu, gazetarica ka di se ka diçka i rrin gatë, nëse është mirë, tha të vepro, nuk ka mirë, ka kush i rrin gatë ato. Ja, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë Uh, i tha uh, omerit nuk duhet kështu nga se kam shpres se një dit kënjere do të bëndi qka që keni mja pas të lakmi të gjithë e qëfar bëri pas taj Suhejli Suhejli ibn Jamr o bo musliman të nërëzët pas taj pas kësë njërë o bo musliman Suhejli dhe kur ka vdik pe gamberi sallallahu aleyhu sallam disa fisë e arabe filluan me dezertu si kurse don është një histori. Përsa do të thonë von Kriji la bel tkundur filluam me shufën apo. Dhe disa pikurejve që von kanin Islam, Kurejsh paria Kurejshve, edhe ata filluan ata mulkundën thonë. Dhe kjo është rrezik që Kurejsh doon t'prap mu kthye ndëjetër, dhe kjo pas dekash pika mëson Konë Ebubaker radiallahu taala. Es-Suhejl ungret në Mekë dhe përdorja ofsinë e tij. oratorike dhe tha, "O Kurejsh, A nuk ka shtor për juve që të fundit keni hyrën këthej e të pardoni medalë? Çka është kësër. Dhe kjo lojë kështu? Dhe kështu me dikë më të koresht i ka dhënë dorë, u ston nga nga çdo vendim dhe u forcuan fin Allahu xalallahu ala. Në këtë exterior çfarë përgjigjëm son parlamentës këqyniri komo boni punçë? Këne mia morë të gjithë lakmin për këtë punçë ka buar. Dhe Suheli erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kur e pa përgjigjëm thonë për, për gëzoj sa mund të jetë një rrugdalje, domthonë, në ë kur krizë të shkaktuar pa nevojë ngana kurajshve, dhe që tjet një hapje për më tëllem, kaj, filloj, më thon, e rëndësishme, por hapa të më tutjesh. Kuraj Suhail ibn Omar tek bejgamir sallallahu alaihi wasallam u ul tek ai dhe këtu filloi, domthonë, seriozisht ë marrveshja e Udejbe-sat. Ë këtu ta pastaj ka një gjëre tjetër Si filloi, si u shkrua, çfarë ishin, domthonë nenet e kësaj marrëveshje, për këtë do të flasim nëshallah në takimin në e ardhshëm, por është më të vërtetë një nga marrëveshjet më të rëndësishme që në shkrua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ishte e Mekës. Të domosdë thejë thellë një rezumë kësaj çfarë tham deri më tani kësaj ngjarje që deri këtu kemi ardhur, e pastë se pejgamberi sasun përkundër gjitha provokimeve, domethënë ishte i vendosur për adhurim ishte vendose për umre, nuk ka marë për luft, nuk ka marë me dirë gjak, ma gjitha fillimisht, gjitha për pjekje korejshve, që dëbëhet një marveshje, që rruhet shetnija e qabës, jam i ga që menë nëshkruamë. Vecht letruhet qabja, vecht letruhet mekeja, letruhet gjaku i njerëzve. Dhe pega ma zonë vazhdimisht, si kurse në higjëret, kërë është për ngull, dhe në gjitha zhvillimet e tjera, edhe kësa e rad U dregoj me mesazhe të qarta Kur'ejshit se nuk kam ardhur un për ashte interes te prësesa to apo hapën finesa zotëllëjë. Prandaj çfarë kërkoi pejgamberi Kur'ejti? Prësesa ti bindën urdhave të Allahut, ti bindën besimit në anxhelëvara, ose të shoë rrugën që t ek, t ek t të deporton te feja e Allahut tek tek të tjerat. Megjithatë të ndërzo shikone pejgamberi sallallam ishte tolerant, ishte i butë e dëmë të pacën, ishtë i mëshirëshëm, me hirë po ishtë edhe i vendusëm. Andaj nuk në kuptan, dhe më thonë, që njëri ju tjetë tolerant, e tjetë i but, edhe tjetë frikacak, e tjetë i kundur. Jo, nga se njëri kërë është i but, kërë është tolerant, edhe kërë të falë, nuk e bënë këtë nga frika dhe nga dopsia, por e bënë nga të kaparimi dhe virtuje që i kapën. Andaj pegamerës nuk e b u u u u druden e korajt e Mekës dhe vrapuan ndëzituar me me dërguati kanë ç shko shtrej po ma vëshë se si duket e kanë për ndime këta me kuptim ta mundë më luftu ta pegam më son praktikisht është më nda nda krena mundsi me me edhe ne kemu mundë me hend makeup por nuk jemi për këtë interesuar që kët bëhet në kët mënyrë sot prandaj kur faltë pegamë rëzë sot kur kur është tolerant edhe në Medinë ku ne shkojmë arveshën me Të brenjet, ma të ofisit atë që i gjetë me dine. Këtë e bëri, pëse e bëri këtë marveshën? Pse e dënë të pashem, pse e dënë të falje, ju pse e kështë e, në të kuptim, e, interes caktuar për frikë ose për... Absolutisht. Ishte i for dhe falte. Ishte i for dhe përnë të marveshën dhe kompromisën. E kemë e kuptu se dalën, në mëndon toleranca dhe falja dhe mshira dhe burësia pegamerit, sapo sapo son nga doshta disa të tjera që realisht janë kamuflime dhe manipulime por nuk kanë real apo nuk kanë nuk kanë rol apo andaj peqemësim realisht deshti më tregu sinonë të çertosa ka marrë për ibadet dhe rrezikoi shokun e tij dhe veten e tij më tregun më e këtyr për më tregu se çon rrugën se ka marr ibadet më bu ka marr zotin që llo më adhurohet mir po subhanallah që ka në dinë që farmase ishte i nati i koreqve, dhe dinë që farmase ishin të kompleksuar dhe jetërin me ngarkesa koreqve të mekës, që edhe i baditi për i gamë mërson të ata përkhthesi një tendensë për kushet i qka aftën. Ndaj, të në vëzër, njerës që ka ngarkesa, saktuara, e fatkecështë, një, rol njërë njërë një në rëllë po ndodhë që njerës një me posë ngarkesa të panevejshme aftën. Dhe si pasu një ngarkeseve, edhe përshëndit e ju të me kur të psi këtu apo. Apo, kokoni ngarkesa caktuara apo komplekse të ndryshme, i kompleksuar. Pastaj edhe mirë mi po, thotë kur të psi këtu po bën mirë apo. Apo, edhe edhe edhe rrugën më atësh, kur të psi këtu po shan rrugën. Edhe me, alshu, me? me ngarkesa, nuk din me e vlerësu si vlerë, si burni, po ta vlerëson si interes, nga sa i moat nga këndi i ti, nga ngarkesat si e ti të tua, si kusht kohesë më këso. Ta kish ngarkesën. Pegau nukes ndërkëresa. Ai që skon ngarkesën nuk i friksohet marrëveshës. Apo ai ai që ai që, që skon ngarkesën, ose sinqat nuk i friksohet mirë kuptimit, nuk i friksohet as negjë. Të skon ngarkesën. Mirpo ai që ka ngarkesën i frikuo kritikës, i friksohet xivës, edhe me këto tutet. Pse e ta çka po të me këtë, e kuptoj me çit, e ka po shkon. Ti jesht azyl, këshill, pse po ngarkuhesh afto? Ai duhet nje të mëshkarku nga shon para gjykime, mëshkarku nga shon kompleksin nga shumë gjitha që realisht u apamundësojnë lenzimin e drejtë të qëllimive të njërë dhe që mund tjenë shpeshkar qëllimirat. Kërë i kësha që e dashto me thonë lidhe me këtë pies të këti zhvillimit të rëndësishmë të kësë nëgjarja që ka të bëjmë marveshë në Hudebjes, e inshalën nga takimi jashtu të, të fillojme dhe me i shtjellu edhe pikat të marveshës dhe si u nërtua kjo marvesh dhe si u përfundua dhe u nëshkrua dhe si përfundej epilogu i kësaj umra dhe i kësaj marveshje në me pejgamberin mes pejgamberin dhe kurejshve të, të meke Allah gjenë leval në hauzon në rukë të rejtë në mundsoftimit men, qërët urtë të dimë si të veprojmë dhe, dhe gjithmonë mirë kuptimi toleranca dhe ajo që hapë rukë për komunikime njerës tjeta e që ne e preferojmë dhe insistojmë në, në të vazhdimërt apo. Allahu ishqbleft në takim dashur sallallahu alaihi wa sallam muhammedu wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam.